Hej på er kära lyssnare och välkomna till detta spektakulära premiäravsnitt av filmpodcasten Salong 59 Jag är er värd, David Wallström som ska guida er genom den stora, gigantiska filmjungeln Tillsammans med min bror och trogne bisittare Alexander Wallström Alexander Wallström, oh yeah! Vi gör väl så att vi sparkar igång genom att berätta lite vad det är vi kommer att syssla med i den här podcasten. Ja, framförallt de kommande avsnitten så kommer det väl vara mycket fokus på Oscarsgalan eftersom vi är närmare oss kulmen av award season i USA. Så att det kommer vara mycket Oscarsnack, vi har ju inte sett så många filmerna än så att just det här avsnittet kommer det vara... Mycket, med, spekulationer. Ja, mycket spekulationer. Sen eh, vi kommer göra ett avsnitt innan Oscarsgalan där vi har sett, där vi ska försöka ha sett så många filmer som möjligt. Och sen så kommer vi självklart köra ett avsnitt som sammanfattar våra tankar av Oscarsgalan. Precis. Och eh, vi kan ju berätta lite om oss själva och vad vi kommer bjuda på här. Vi är nämligen två bröder som tillsammans med fyra andra bor ihop i Jönköping på... Östra Storgatan 59, där av namnet Salong 59. Ja. Och vi kommer allt som oftast även att ha sällskap av vår tredje lilla kompanion, eller den tredje musketören Christian Eriksson, som tyvärr har bestämt sig för att åka hem till Ulricehamn och spela badminton istället för att vara med på det här fantastiska premiäravsnittet. Ja, det är ju hans val. Hans val och hans förlust kan man ju lugnt säga. Vi är i alla fall extremt filmintresserade allihopa och jag tror att det kommer att lysa igenom ganska tydligt i den här podcasten som vi tänkt vi har tänkt ska komma en gång i veckan i alla fall. Ja, men något sånt. Vi får väl se lite. Vi se hur mycket material vi har. Film kan man ju prata om i evighet. Ja. Så det är väl lika bra att vi kör igång med punkten som du talade om innan här, nämligen... Oscars -snacket. för på söndag så är det ju faktiskt bara två veckor kvar till årets stora filmhändelse och det är ju den 84:e Oscarsgalan som kommer att gå av stapeln. Gå av stapeln säger man inte alls det egentligen för det är bara segeltävlingar som gör det egentligen. Visste du det? Varför det? Man säger det att det enda <här> som kan gå av stapeln är en seglatävling. Det är därifrån uttrycket kommer så att Oscarsgalan eller fotbolls-VM eller en... äger rum eller vad Ja, äger rum Det smäller helt enkelt Och ja Vad har vi för spontana tankar Om åskarskolan? Billy Crystal är ju tillbaka Som värd i år till min stora glädje Framförallt var det väl väldigt eh... Kändes det väl väldigt skönt När man fick reda på att Eddie Murphy och eh... Brett, Ratner. Brett Ratner Hoppade av Det kändes, tycker väl jag är det spontana Sen att Ja, för, ja. För, först och främst Brett Ratner. Eddie Murphy tror jag ändå hade kunnat göra ett ganska jo. bra jobb, även om han inte har varit riktigt rolig på närmare 20 år. Nej, precis. Sen, ja, mina tankar om Billy Crystal, jag tankar om Oscar-skalan överhuvudtaget. Vem man som hostar kan inte vara sämre än förra året. Där, liksom, ja. Fantastiska prestationer av James Franco och Anne Hathaway förra året. Mm, Anne Hathaway som bara stod och var jätteglad och... James Franco som såg ut som att han hade tagit väldigt mycket droger, men... Han hade en pinne upp i röven hela föreställningen kan ja, man väl nästan säga. Ja. Bara väldigt stelt, väldigt ja, det pinsam var väl, överlag. Det var väl en extremt pinsam insats som de gjorde. För, speciellt med tänker på att de följde upp Hugh Jackman som faktiskt var riktigt bra för Hugh två Jackman år sedan. Hugh var riktigt bra. Men eh, fortfarande enligt mig så har ju ingen slott Billy Crystal än. Han, det är, här blir hans nionde år tror jag som han är värd. Ja, men det är också... Du har ju inte exakta siffror, men det är säkert nio år sedan han var världskist också. Ja, att... det är ett tag sedan. Men vi märkte att han gjorde ju ett litet inhopp förra året. Mm, och det visade sig vara en riktig succé eftersom de har bjudit tillbaka honom att leda hela galan i år. Ja, ja det får väl vänta och se lite om det är, liksom, om det är succé eller om det var nödlösningen liksom för att eh, de andra hoppade av. det ja. Ja, jag vet... han, har, han har fortfarande mycket att bevisa, det har jag... Det har ändrats ganska mycket sedan hans tid så att... Det har det i och för sig, men jag räknar ändå med en klockren dundersuccé för Billy Crystals återkomst och skulle jag gärna se honom i flera galor framöver Jo, det skulle vara kul. men äh, mitt dröm dream team äh, för närvarande är ju att se äh, Hugh Jackman som har på Oscarsgalan och äh, Neil Patrick Harris, Barney Stinson i How I Met Your Mother som äh, gjorde succé när han hostade Tony Awards som är då Oscars-motsvarigheten fast för Broadway-produktioner. Och då när Neil Patrick Harris hostade den så var ju Hugh Jackman uppe och de gjorde ett fantastiskt musikallnummer tillsammans. Så att det är någonting jag gärna skulle se återupprepas. Det hade varit väldigt kul faktiskt. Men jag tror att Neil Patrick Harris är ändå lite för tv-inriktad. Men det vore givetvis ja. jättekul om han kunde få chansen han också. Mm. Det hade varit väldigt intressant. Mm. Men vi är i alla fall nöjda med vem som kommer att guida oss genom filmens magiska värld mm. under den 26 februari, alltså om knappt två veckor på natten till måndag här i Sverige. Mm. Sen får vi väl se hur den svenska sändningen, tv-sändningen står sig i år, för det är för andra året i rad, Filip och Fredrik, som sköter den svenska delen av sändningen. Ja, och du har lite blandade känslor över detta. Ah, ja, ja, alltså ja, jag har ju ingenting emot Filip och Fredrik. I vanliga fall, jag tycker de kan göra väldigt intressanta tv-program och är väldigt roliga. Men förra året när de kommenterade Oscarsgården så var det ju katastrof på högsta nivå. De pratade, Att de pratade under sångnummer och montage med så här In Memoriam, det har jag inte sådär jättemycket emot. Det är lite deras grej att... Gå över gränsen och... Ja, jag, jag tyckte inte att de hade så här... Som många klagade på att de hade skämt så mycket över gränsen. När de sa att det var ett dåligt år för Immemoria. Som hyllade de bortgångna då. Det tyckte jag inte jag. Alltså, sånt tycker det förväntar jag mig när det gäller Philip Fredrik. Ja, men det var ju ett ganska dåligt år får man ju säga. Jo, men det jag hade stödde mig på. Som jag vet att du också stödde dig på. Är ju att de pratade under talen. Och liksom pratade när andra personer överhuvudtaget i sändningen pratar. Så att det blir... Ja, och de har ju sagt att de tycker inte att skådespelarna eller regissören eller någon förtjänar respekten att man ska vara tyst när de pratar. Men även om de inte tycker det så jag, det har ingenting med respekt för mig att göra. Det är att jag vill höra vad de har att säga ändå. För vi har ju sett flera klassiska Oscars-tal. Till exempel Cuba Gooding Jr. när han vann. Mm. Till viss del Halle Berry när hon vann. Det var ett ganska starkt tal även om hon snyftade sönder i slutet. Och framförallt Roberto Benigni när han vann ja, Oscar. ut. 1998 tror jag. Mm. Så man vill ju inte missa de här grejerna, och det tycker jag att man gör lite när Filip och Fredrik inte kan hålla käften. Ja, vi får återstå väl se. Filip och Fredrik har ju sagt att de, de, vill ju också se, de vill ju också se intressanta tal, men om det bara är så här standardtalen som kommer fram, som det ofta är, det är då de liksom hellre pratar, har de ju sagt. Så att man får väl hoppas att de har förmågan att överväga att så här. Väga när det behövs, när de behöver bryta in och när de ska hålla käften. Liksom. Ja, förhoppningsvis har de ju lärt sig lite sen förra året i alla fall och kan sköta det på ett snyggt sätt. Ja, man får hoppas det. Om vi ska gå in då på själva nomineringarna, alltså själva kärnan i hela Ja. Det finns ju väldigt mycket spännande, det är ju väldigt blandad kompot i år vi har ja, ju ett, he ett helt gäng nominerade filmer till bästa film. Och det är ju följande då. Det är ju The Artist, uh, The Descendants, Extremely Loud and Incredibly Close, Niceville, Hugo, Hugo Cabré Eller Hugo, som den bara heter ah, egentligen. Och uh, ja. Niceville heter ju The Help. På engelska. På ja. mm. Sen har vi Midnight in Paris. Midnight in Paris. Ja. Moneyball. Pengarbollen. <laughs> Nej, inte <riktigt. laughs> Tree of Life och War Horse. Mm. Så det är ju en salig blandning här från Martin Scorsese's första barnfilm. Eh, småromantisk Woody Allen-komedi. Till fransk stumfilm. Baseballdrama med Brad Pitt. Eh, och sen har vi ju... George Clooney spelar inte lika snygg som vanligt. Men fortfarande awesome. Ja, och mer deprimerad tror ja, jag. Ja, en deprimerad... Eh, George Clooney helt enkelt. Och, The Descendants. Ja, precis. Uh, Tree of Life, den kanske flummigaste filmen att vara nominerad till bästa film på flera ja, år. Ja, jag har inte sett just den filmen men jag uh, som jag har fått intrycket av så är det en väldigt, um, väldigt speciell film väldigt märklig film. Mm. Hela första, halv, första halvtimmen tror jag är evolution enbart. Ja, dinosaurier och grejer. Och sen så blir det ett 50-talsdrama återigen med Brad Pitt. Så att, och det Sean Penn är Penner också va? Sean Penn också, ja. Det ska bli intressant att se. Mm. Ja, men Terrence och har... Malick är ju mm. känd för att göra lite speciella filmer. det är ju. Ja. Och sen sista filmen på listan tror jag. Det är ju Steven Spielbergs eh... Äventyrs andra världskrig Epos om krigshästen Första världskriget heter. är det faktiskt första till världskriget men ah, okay, det var inte så mycket hästar i andra världskriget ja, jag vet Den ser jag fram emot Väldigt mycket, den är ju i Sverige nästa vecka Ja Så jag funderar nästan på om man skulle försöka se den innan Oscarsgalan Den har ju fått lite blandad mm. Kompott i betygen Men det finns ändå mycket positivt De flesta håller ju med om att Tom Hiddleston mm. som eh, Loki i... Eh... I Thor och Thor. Eh, kommande Avengers. är mm. eh, Väldigt bra i sin biroll. Och lika så Benedict Cumberbatch som spelar Sherlock i den fantastiska tv-serien. Sherlock. Så, Sherlock. <laughs> precis. Så det finns ju många intressanta namn att följa där. Och det är ju ändå Spielberg. Ja, men Han precis. gör ju inte mycket som är riktigt dåligt. Nej, det, det kan man ju vara... säga. Nej, det finns ju ett par undantag. liksom Det skulle mm. väl vara Hook och... Eh, 1941, som inte är några höjda rullar. Ja, precis det finns ju alltid sådana filmer. Mm. Men när Spielberg är i sitt SC, då är han ju bra. Alltså, det är ja. han ju fantastiskt bra. Sen glömde vi prata om Extremely Loud and Incredibly Close också. Just det. Mm. Med eh, drama ut som utspelas. Eh, det är väl eh... efter dynningen av 9-11, om inte jag? Mm. Det är Nej. väl så det är upp... Jag vet nog lite innan också. Det är ju en liten pojke vars far spelar av Tom Hanks som eh, befinner sig i. I något, Twin Towers. I Twin Towers under 9-11. Och um, ja jag har inte riktigt uh, koll på den. Den har ju en nominering till i... Uh bästa manliga biroll. Ja, ah, svenska Max von Sydow. Ja, och det tycker jag... Alltså, jag tror inte att han kommer vinna den, för jag tror att Christopher Plummer kommer vinna den för... The Beginners. The Beginners. Att spela en äldre homosexuell man, det brukar vara ett säkert kort. Och Christopher Plummer har ju aldrig fått en Oscar innan, tror jag inte. Mm. Har Max von Sydow inte en Oscar? Nej, det har han inte. Så det är därför jag tycker att det är på tiden nu. För man ah. får ju faktiskt inse det, att han det... börjar ju bli till åren Och han har ju gjort många... Oskars värdiga rollprestationer. Mm, det, är, det, är väldigt, det är väldigt typiskt Oskarsgradan att när de känner att både regissörer och skådespelare när de börjar komma sig till åren och de inte har, om de har gjort många bra prestationer men ändå inte vunnit så brukar det bli det här att Oj då, nu delar vi ut lite nomineringar och lite priser till folk. Mm. lite Oskarsgradan är ju kända för att kompensera. Ja, men, men jag tror ändå inte att vi ska räkna ut Max von Sydow. För med tanke på att det är ett, ett drama med, ett, med en ung pojke i huvudrollen som utspelas i skuggan av 9-11. Och Max von Sydow spelar en äldre stumman, är det va? eller en döv. Ja, jag har inte koll riktigt. Han kommunicerar ju med kort, mm. på något sätt i alla fall har jag förstått. Mm. Och det, det är inte någonting att eh, räkna bort. Så jag tror det står lite mellan mm. de här gamla veteranerna. Så det ska ja. bli spännande att se. Det kan ju också vara värt att notera att när de utannonserade de, de nya filmerna som är nominerade till bästa film så var ju Extremely Loud and Incredibly Close den filmen som fick mest jubel av Ja, de flesta fick ju bara lite artiga applåder, men här var det ju liksom riktigt jubel när den här filmen mm. fick sina nomineringar. Och det är en film som har inte gått den vanliga vägen. Ofta så brukar man ju se att filmer blir nominerade till Screen Actors Guild Award, Writers Guild Award, Directors Guild Award och uh, uh, for, uh, Golden Globe. Alltså de brukar vara nominerade ja, hela, vägen. hela vägen fram till Oscarsgaden. den här har inte varit nominerad alls innan och kommer in Nej. liksom Oscarsgalan som lite underdog så att det ja jag, jag, tr jag tror på Extremely Loud and Incredibly Close faktiskt I åtminstone i manliga biroller, men den skulle kunna vara en lite underdog på uh, bästa film också faktiskt. Mm, annars de stora tunga kandidaterna till bästa film är ju The Artist ja givetvis och uh, The Descendants då. Ja. Två väldigt olika filmer som uh, ja, ja. En sak som är väldigt intressant är att båda vann på båda filmerna vann bästa film och båda vann för bästa manliga huvudroll i på, på Golden Globe galan. Precis, bästa manliga film, bästa manliga drama och bästa manliga komedi eller musikal, mm. respektive bästa film drama, bästa film komedi eller musikal. Ja, det är, det är lite intressant att Golden Globe galan är bland de enda som gör riktiga Kategoriseringar. kategoriseringar av de stora filmklasserna och då, då var de ju ändå ganska självklara när man såg Golden Globe att ah, men den kommer vinna där och den kommer vinna där nu är det ju mycket mer oklart när eh, båda är nominerade i samma kategori det är det verkligen, jag tror faktiskt att eh, jag tror i och att Alexander Payne som har eh, regisserat Descendants och även ligger bakom Sideways och About Schmidt mm. att, han, att de tycker att det är hans tur nu som har levererat tre sådana här lite humoristiska vardagsdraman mm. på raken som alla har blivit väldigt hyllade. Så det kan vara hans men sen samtidigt så har ju The Artist kommit från ingenstans i princip och ja. tokskärmat skärmat hela världen. Det är ja. ju, för de som inte vet så är ju det, det här är en stumfilm. Ja, det är till och med en stumfilm. Alltså, den är en stumfilm och det är liksom allting berättas med musik. Den är svartvit som en stumfilm från 20-talet. Och liksom det berättas med musik och så här titelkort och grejer. Och så det är inte bara det utan det är en stumfilm som handlar om en stumfilmsstjärna. Under tiden när stumfilmen håller på... Nu ska jag se om jag får det här rätt. Under tiden när stumfilmen håller på att gå över, Utkategoriseras av... Ja, gå över till ljudfilm. Går ljudfilm då så att... Och det är en av de filmar som ska bli mest intressant att se för att... Det är ingen som har gjort... Ja okej, om man bortser från typ Mel Brooks... Eh, det, våras för, det våras för stumfilmen. Ja. Så var det väldigt länge sedan de gjorde en ren... Stumfilm i alla fall på den här nivån. Liksom. Absolut. och eh, vi ska se. För Den är väl inte helt stum hela tiden som jag har förstått. Det, utan ja, det, ska det, är, lite... det är en scen som är en då för huvudrollen som är som är med ljud. Och då, ska, då ska du tydligen använda ljudet på ett väldigt intressant sätt. Eller dialog. Och, ja, ja. Det var det jag har hört också. Men det som är intressant är också att det är en fransk regissör. Fransk manlig huvudroll, fransk kvinnlig huvudroll. Och sen så har de liksom blandat det med... John Goodman är med till exempel. Ja, och ja, det är flera lite mer, lite mer... Lite större skådespelare. Ja, som är med. Och liksom, det ska bli väldigt intressant att se hur de interagerar liksom så här, lite för Hollywood-okända franska skådespelare och stora hollywood skådespelare då, liksom. Och i en stumfilm då. Det ska bli högt intressant. Ja, det ska bli kul att se. För uh, i The Artist så är det ju Jean Deschardins som är eh, nominerad för bästa manliga huvudroll. Och det är han tillsammans med då George Clooney som vi nämnde innan för The Descendants mm. och Demian Bishir, Bichir om jag uttalar det rätt för A Better Life mm. och eh, sen är det ju Brad Pitt också som är nominerad för Moneyball ja. och sen så är det ju lite anmärkningsvärt att Gary Oldman har fått sin första Oscars nominering för bästa vanliga huvudroll ja, för filmen uh, Tinker Tailor Soldier Spy en film som jag såg fram emot jättemycket men kan inte ja den, det, var, den var väldigt brun den var väldigt lugn det hände inte så mycket det var väldigt den, den blev aldrig så spännande som jag hoppades att den skulle vara jag var fortfarande en inte och väljord film. men ja miljön det var ju så här utspelade på 70-talet och det allt sånt att alltså man kunde ju perfekt. skära stämningen med motorsåg mm. kan man ju säga men det var Fantastisk stämning, fantastisk scenografi och flera bra skådespelinsatser. Ja, Men det blev aldrig riktigt spännande tycker inte ja. jag. För att nämna lite mm. kort om Tinker Tailor Soldier Spy. Som ju är regisserad av svensk Thomas Alfredsson. Ja, det är kul i och för sig. Och, absolut. Äh, mm. eh, vi går vidare lite med de här lite större kategorierna. Bästa kvinnliga huvudroll. Där har vi Glenn Close som är nominerad för Albert Nobbs. Mm. Som jag tror kan bli farlig. För hon spelar en betjänt i... För ja, det första så spelar hon en kvinna som jag kommer inte ihåg... Hon, hon, hon lever nästan hela sitt liv. Ja, hon, flyr, i, hon flyr från någonting och eh, tvingas leva klutse till man, då Albert Nobbs karaktären Och eh, lever som man i 30 år och sen liksom... Hon, nästan flyter, hon bygger, upp, och bygger liksom upp ett helt liv kring sin eh, påhittade manskaraktär. Och sen liksom blir som jag instängd i den här karaktären och kan inte... Ja, hon kan inte... Det finns inget sätt för henne att ta sig ur den här karaktären och liksom berätta vad det är som... Hur ja. det ligger till. Och jag tror att hon, hon växer ihop med den här karaktären, Albert Nobbs. Och, mm. Så det, hon blir honom fast ja. hon inte är en man. Mm. Så det, jag har inte sett filmen, men eh, det känns som eh, en sån här film som skulle mycket väl ja, kunna, det tror jag också. Det kunna plocka en, en, en, eh, en Oscar-statuett. Mm. Sen har vi ju, Viola Davis för The Help, eller mm. Nice Will på svenska. Och den har du sett. Ja, eh, när jag såg den så kändes den inte riktigt som en sån här... Personligen tyckte inte jag kände den kändes som så här, att den ska ta hem en men det är liksom jag borde kunna räkna ut det för att det handlar om eh, svarta... Svarta förtryckta å, kvinnor. Under 60-talet då. Liksom, slaveriet avskattat, avskaffat. Liksom, avskattat. <laughs> Nej men liksom allting... Rasism, och det är i Louisiana någonstans. Nej, precis i någonstans, var sån här med... som, ja, men liksom Officiellt så är liksom all, alla rasist, all rasism ska ju vara avskaffad liksom, men är det före eller efter um, Rosa Parks, tror du? Jag kommer inte ihåg, det är nog någonstans... Runt, runt den tiden? Ja, det är, jag kommer ihåg att det är scenen med uh, jag att det är scenen med uh, Martin, Luther Martin Luther King. King och så, Eller så här att det är när han är igång. Liksom, så att det håller verkligen på att bli det här. Och sen handlar det om uh, rika vita kvinnor som har svart hemhjälp. Ja. Och ja, men vi, den har ju fått uh, nominering i både bästa kvinnliga biroll och bästa kvinnliga huvudroll. Och den har vi de jag tror att störst chans är ju ska vi se. Jag tror dock att Octavia Spencer som är nominerad för birollen har större chans för att hon har mer hon är lite mer outgo eller liksom, hennes karaktär är lite mer så här den syns lite mer. Ja, ah, den syns lite mer så alltså att hon är inte med lika mycket men hon tar mer plats i filmen. Ja, precis. Annars har vi ju vidare på listan har vi Rooney Mara. Då mm, är vi tillbaka till kvinnliga huvudroller ja, här då. kvinnliga huvudroller, ja. ja den amerikanska versionen av svenska Lisbeth Salander. Ja. En, en roll som jag tycker att Rooney Mara gjorde bra. Absolut. Kanske inte Oscars -klass på den. För Nej, det var det sen, inte. sen har jag ju väldigt svårt att eh, se skillnaden efter att eh, Nomira Pass gjorde rollen i svenska versionen. En, en presentation som jag personligen tycker var bättre. Ja. Men det kan ju vara lite vilket man har sett först. Eh, ja det, det är väldigt en... svårt att se någon och så, så tätt att se någon återtolka en karaktär som Nomera Pass gjorde så starkt. Mm. Det är ju som jag skrev i min recension som man kan läsa på jnytt.se man klickar in sig på nöje, jag går vidare till recensioner så kan man snoka upp min recension av The Girl with the Dragon Tattoo där. Jag skrev att det här är ju en film som David Fincher har regisserat för övrigt och mm. den hade ju troligen inte existerat om inte amerikanerna hade varit så fruktansvärt emot att läsa undertexter. Ja, det är ju ett, ett faktum som har känt väldigt länge att amerikaner kan inte läsa. Nej, inte, inte så extremt, men man undrar ju för fan ibland så alltså att Ja, det är ju på gränsen liksom. De kan ju lika gärna ha dubbat den. Ja, men jag tror dub dubbar gör de inte. De dubbar nyheter, vet jag, så här, när de pratar utländska språk, men de dubbar aldrig filmer. Nej. Märkligt folk, amerikanerna. Mm. I alla fall. Då går vi vidare till de som kanske är mest förhandstippade att kunna ta hem en Oscar för bästa ja, kvinnliga huvudroll I alla fall en av dem. Ja, eller som känns ganska givna. Det skulle inte bli förvånande om någon av dem fick dem ändå. Nej, nej precis. första har vi ju Meryl Streep som spelar Margaret Thatcher i The Iron Lady. Och ja. det här är ju Meryl Streeps komma tredje nominering ungefär. Mm, eller sjuttonde om man vill vara mer exakt. Ja, om man nu ska vara sån. Mm. PT med siffrorna. Eh, och eh, filmen i sig ska väl inte vara så där fantastisk har jag hört, men eh, Meryl Streeps prestation ska ju vara något alldeles extra, Men det är ju varenda, varenda film hon gör egentligen som hon är alldeles fantastisk i. Jag, ja. jag har inte sett Meryl Streep vara dålig i en film. Nej. Det har ju börjat komma lite kritik att Meryl Streep att liksom när hon gör sådana här förvandlingar hon spelade ju Julia Childs känt amerikansk tv-kock för, för ett tag sedan och, liksom, och så här att, att det nästan är mer att hon imiterar folk än att hon spelar dem och att det liksom blir hon gör röster väldigt överdrivet det liksom gör kroppsspråk och allting väldigt ja. överdrivet, en del är en del menar att, att det är liksom mer åt så här, par, alltså inte parodihållet men alltså mer att imitera folk på ett... Än att spela dem. Att spela dem. Det ja, precis. Jag kan väl förstå den kritiken eller de kommentarerna till viss del. Men sen, samtidigt så går det inte att komma ifrån att Meryl Streep är ju kanske tidernas största kvinnliga skådespelare, enligt mig. Som nej, har gjort nej, äh, äh. så fantastiskt mycket bra saker genom åren. Så att äh, jag tycker att hon kommer undan med att om hon gör imitationer så kommer hon undan med det. Ja. Hon, är, hon är till och med lysande i döden klär henne liksom. Mm har ni inte sett den för övrigt så kan ni försöka fixa fram den och se en väldigt rolig film med Meryl Streep, Goldie Hawn och Bruce Willis om två kvinnor som jag kommer inte ihåg exakt hur det går till men de, de kan inte dö i alla fall utan de, de tar någon, något medel eller någon kräm som gör att de inte åldras och därför inte ta skada så de blir lite tokiga och skjuter varandra och hugger huvudet av varandra och blir nacken av varandra. Väldigt rolig svart komedi från tidigt 90-tal. En liten parentes. Mm. Innan vi går över till Michelle Williams som kanske är den hetaste kandidaten av alla. Eller ja, vad tror du? Tror det. Ja. Jag My med. Week with Marilyn där hon spelar den legendariska Marilyn Monroe nu höll jag på att säga Meryl Streep men det spelar hon inte alls det hade, varit märkligt. det hade varit väldigt intressant att se någon spela Meryl Streep i en film för övrigt. Meryl Streep som Meryl Streep nej det är lite för meta ja lite väl kanske men hon har ju blivit väldigt hyllad för den här rollen också hon vann med Golden Globe Bästa uh, ja. mm. musikal. Bästa, bästa kvinnliga huvudroll i komedi eller mm. ja. Ja, ja, exakt. Och Meryl so. Streep vann ju Golden Globe för drama. Iron Lady i drama-kategorin. Ja. Mm. Så det är också så här att men som du säger att Glenn Close Glenn Close har ju också chans och även uh, Viola Davis alltså, Den nice enda, ridskild, den enda ja. som jag egentligen tror att man jag kan räkna så. bort direkt är Rooney Mara. Ja, faktiskt. jag, jag tror att, att hon blev nominerad tycker jag inte är konstigt alls, men hon känns inte som en karaktär, eller att hon kommer vinna alls. Nej, hon har, jag tror hon har en lysande karriär framför sig, men det här är inte rollen som kommer ge henne en Oscar. Nej, det tror jag inte heller. Vi går raskt vidare till bästa manliga biroll mm. och först då hittar vi ju en av mina personliga favoriter, Kenneth Branagh. Ja. Yep. Som också är nominerad för My Week with Marilyn. Där han spelar den legendariska Sir Lawrence Olivier. Mm. Och nu har jag inte sett My Week with Marilyn. Så jag kan ju inte uttala mig. Men jag vet ju att Kenneth Branagh är en skådespelare som i princip alltid levererar. Om man räknar bort Wild Wild West kanske. Äh, den pratar vi väl helst inte om, nej? Överhuvudtaget. Mm. Nej men känns som att han spelar en död skådespelare och det är en lite period piece över det hela, utspelas under 50-60-talet. Mm. Så absolut, han, har, han är inte uträknad. Nej, men som sagt, som jag varit inne på tidigare, att den som antagligen kommer vinna är Christopher Plummer som spelar en äldre man som kommer ut som bög i sin ålder och börja dejta Jon McGregor eller någonting jag vet inte, jag har inte sett filmen. Men... Det hade jag också gjort om jag kommit ut som började när jag gammal då jag också börjat dejta Jon McGregor. Nej, men antagligen så kommer han ju ta hem den, det är ju bara så. Jo, det är väl det för han har vunnit Golden Globe och det är ja. en väldigt stark indikator på att det kommer gå bra för den personen. Mm. Sen har vi också då Maxson Sydom som jag personligen håller tummarna för lite extra jag tycker det är hans tur nu. Mm. Och sen så har vi ju även Nick Nolte som är nominerad för Warrior. Jag mm. vet inte, är det en Warriors enda nominering? Nej, äh, jag tror det. Tror jag. Mm. Det är ju en MMA-film med Joel Edgerton och Tom Hardy i huvudrollerna ja. som två bröder som av olika anledningar tvingas in i UFC och Mixed Martial Arts sporten för att kunna försörja sin familj eller sig själva. Och eh, givetvis så eh, i den stora finalen det här är ju ingen spoiler, men givetvis i den stora finalen så kommer de ju tvingas slåss mot varandra. Mm. Och Nick Nolte spelar deras pappa som eh, tränar den ena av dem. Mm. Och eh, jag vet inte Nick Nolte han har ju börjat tappa inte talanger, men förståndet det senaste verkar det ju som. Det har ja. inte varit så mycket med honom. Nej, det har inte varit det var ett tag Och liksom han. Jag vet inte, senast jag kan komma på är sågen, vi är ju första Hulken-filmen som kom nu och det är, jag vet inte. Är Nej, inte men eh, jag har inte sett den än, jag har den redo att eh, se någon dag, men eh, min kära festmöj, det är inte riktigt hennes eh, favoritgenre, så mm. eh, jag får väl ta det någon gång eh, när jag är själv hemma istället. Ja. Och sen har vi ju eh, det kanske största utropstecknet i manliga birollkategorin. Ja. Jonah Hill är ju nominerad till bästa manliga biroll för Moneyball. Ja, Jonah Hill känd som den tjocka killen med krulligt hår. I som films. inte är Seth Green. Som inte är Seth Rogen, inte, inte, alltså, ja, han är känt från... Eh, supersugen. Makt eh, su Supersugen... Ja, eh, kom, kom. kommande... Eh, 21 Jump Street. Som för övrigt verkar bli sjukt rolig. Ja, det hoppas vi på. Nej men ja, han är nominerad då för sin... Roll i Moneyball. Moneyball har jag ju faktiskt sett och det sen känns inte, jag vet inte det känns Gör han en bra prestation? Ja, det, han spelar typ en nörd, alltså, jag vet inte Han det, är ju det, nörd. Ja, men det är det han spelar liksom en sån här blyg, nörd, nördig kille liksom, alltså, det känns inte som någon Oscar-värdig performance egentligen alls. Att... Men det är kul ändå att han får lite erkännande Ja, det... i seriösa sammanhang. Ja, men det känns som att han har gjort komedier och sen så gör han en eller det kanske är hans första eller andra seriösa film oj han får liksom Han var ju för sig med i uh, Judd Apatow's Funny People mm, med där den där med Judd Apatow som han brukar spela med. Ja fast det är ju, det är ju en mer seriös film än vad Judd ja. Apatow har gjort någonsin ja. innan. Nej men det, Nej, det, men det, det, det, det, det är det är roligt. Det, nu undrar jag jag har inte sett Manibal men spelar de in den före eller efter när han rasade så mycket i vikt? Nej det här är den är fortfarande tjock. Ja så att det eh, och, och vi säger inte det för att vara elaka, men uh, som ni kanske vet så är uh, Jonah Hill ganska stor. Ja, han var länge. det. Ja, Nej, Han, han uh, kommer ju som sagt att spela i uh, filmversionen av uh, den klassiska Johnny Depp-tv-serien 21 Jump Street. Mm. Och uh, han ser ju ganska biff ut faktiskt. Han är ju fortfarande lite här rund i ansiktet, men uh, kroppshyddan har ju minskat rejält. Ja, samma, lite samma... Uh... Samma förvandling som Seth Rogen gjorde när han skulle spela Green Hornet. Ja, han, är ju, han är ju nästan rippad nu alltså. Ja, det är lite kul. Kul! Good for them, som han mm. säger. Och eh, vi tar väl kanske bara en kategori till så att det inte blir för långdraget. Och då är det ju bästa kvinnliga biroll. Där mm. har vi ju Berenice Bejo, om jag uttalar det rätt, i The Artist- mm. Det känns ju ja. också som att hon inte är lika hypad som sin manliga motsvarighet Jean-Den Hon har fortfarande plockat hem några priser med sin roll. Mig. Skulle mycket väl kunna bli hon som tar hem bästa kvin kvinnliga byroll. Ja, hon är väl absolut en av toppkandidaterna. Um... topp ja, top tre i alla fall. Det är ganska många lite mer okända namn på den här listan. Mm. Vi går vidare så är det Jessica Chastain för, för The Help också. Ja, ja, nu ska jag bara försöka... Ja. Jag kollar på en bild på henne nu och jag är inte säker på att jag kan placera exakt. Eh, hon var, vem hon, är, hon, i hon är antagligen en av de elaka vita kvinnorna i ja, det här. Ja, Det finns ganska många elaka vita kvinnor i filmen i och för sig. Det är väl egentligen bara Emma Stone som är en snälla av dem? Ja, lite så. Ja, då är hon en elak vit kvinna i den filmen. Mm. Alltså, hon är inte den. Eh, om man ska säga main bad guy i filmen. Det är inte den elackaste. Nej, för det är ju definitivt Bryce Dallas Howard som är riktigt jävla... Uber-bitch. Uber-bitch, i den filmen. kan man verkligen påstå. Och sen så har vi då Octavia Spencer som vi pratade om innan. Ja. Också för The Help. Mm, ja, den har tre nomineringar i... Två, två kategorier. Ja, det är... Jag tror att hon... hon har väldigt stor chans att vinna. Att det kan bli lite storslam för den på... I alla fall i skådespelarklasserna. Ja, det ja. är det jag tror på mest. Så har vi Janet McTeer för Albert Nobbs. Och jag känner inte igen namnet. Att... Ingen uppfattning om alls. Faktiskt. Jag är antagligen en bra prestation eftersom hon har blivit Oscars nominerad. Ja. Sen har vi ju det stora utropstecknet här. Alltså, som jag personligen tycker är väldigt roligt. Och som jag vet att du tycker är alldeles fruktansvärt. Ja. Det är ju att Melissa, McCar Melissa McCarthy är Oscars nominerad för Bridesmaids. Ja, Melissa, uh, Melissa McCarthy för de som inte vet är... Uh... Den tjocka tjejen. Ja, den, tjock, den tjocka tjejen i Brights, men så har ni inte sett Brights, men så är hon den tjocka tjejen i... Den tjocka tjejen som lagar massa mat i... Uh, uh, vad heter den? Mamma, dotter... Uh. Mamma, dotter... Nu vet jag. Hon, är, hon är annars uh, den, den tjocka kvinnliga delen av det tjocka paret i komedisin Mike och Molly. Men hur, hur kan du inte veta vad jag menar när jag säger mamma, dotter... Mamma, dotter, jag har ingen aning om vad du gjort och snurrar om nu Ja, i alla fall Hon är, det är en ganska, <laughs> ganska kraftig kvinna Men jag tycker att hon är väldigt rolig Och jag tycker att Bridesmaids är en skitrolig film Men jag vet att du bara tycker att den är skit <laughs> Ja, jag, jag tycker inte att det, folk får ha egna åsikter och allt det där Men jag tycker bara att det är sjukt Så länge de, så länge de har rätt åsikter Nej, men jag tycker bara att hon är väldigt överskattad. Uh, Gilmore Girls är det hon med i. Det hade jag ingen aning om. Men, det vet väl, det är hon som spelar. Vad heter hon i Gilmore Girls? Nu blir det lite siddor, och där kan vi klippa bort sen. Det är inte så intressant. Ja, vi får se. Hon spelar Sucky St. James. Ja, det gör hon ju. Ja, ja titta. det är därifrån. Jag känner igen henne från början. Ja, men alltså ja, hon, har, hon har talang tycker jag. Jag menar hon är... Ja, men hon har säkert talang, men jag tycker inte att hon är speciellt rolig i... Brightsmade, jag tycker inte någon är ju, förutom um, den jag tyckte det var särskilt rolig i Bridesmaids är ju Jon Hams cameo som den <laughs> superdouchiga pojkvännen ja, eller det... One Night Standet, Booty Callet ja, kan ja. vi kalla den. Han är fruktansvärt rolig i filmen. Ja, det var för... Men jag tycker att väldigt mycket var roligt i den filmen i alla fall. Ja, det... Men okej, okay, vi kör bästa regi också innan vi avslutar. Ja, okay. mm. Först ut har vi ju Legenden Woody Allen Som Hans, inte bara är legend för att han är gift med sin adoptivdotter Utan för att han faktiskt gör väldigt mycket bra film också Framförallt att han gör väldigt mycket film Han har väl gjort en film per år sedan typ 70-talet Så han ja. har väl uppe i 40 filmer Någonting, 40-50 filmer säkert Ja, jag tror det Men han gör ju väldigt mycket bra saker Det gör han ju mm. Och han fick ju lite nytt liv i sin karriär När han lämnade New York och började utforska London och Barcelona. Och nu, och nu har han hamnat i Paris. Ja. Jag menar Matchpoint som kom här för 7-8 år sedan. Som utspelats i London. Det är ju en av hans, kanske hans allra bästa film tycker jag. Mm. Och det är ju inte ens en komedi, det är ju en thriller. Ja, -triller. Han, han har ju gått över lite nu och inte bara gör... Det var ju väldigt många filmer han gjorde när han sp själv spelade huvudrollen som egentligen i stort sett samma karaktär, väldigt nevrotisk. Han spelar ju man... sig själv i, i princip. Ja, han sen spelar hon... manus för sig själv och spelar sig själv. Det blir väldigt... ja Men sen har ju andra spelat Woody Allen-rollen också. I, nu i Midnight in Paris så är det ju Owen Wilson som är ja. spelar Woody Allen på Owen wilson sätt. Ja, och sen har ju även Jason Biggs, känt från American Pie, spelat uh, Woody Allen också. Jag kommer inte ihåg vilken film det är. Men han har också... Han är, han är ju... Upp över 70 år nu, så han kan ju inte spela sig själv. <laughs> Nej. <laughs> De, den som har lyckats allra bäst med att spela Woody Allen, det är ju Kenneth Branagh, tycker jag, i eh, kändis, Kändisliv. Mm. Celebrity, tror jag den Celebrity heter. Celebrity på engelska. På engelska. Mm. Där har han ju en perfekt version av en lite yngre ODL, tycker jag. Mm. Fantastiskt rolig film också, för övrigt ja, Han har, hans bättre, enligt mig. Ja, absolut, är en av också. hans bästa, som utspelas... På, bakom kulisserna i Hollywood. Väldigt kul. Leonardo da Capri gör en väldigt rolig parodi på sig själv, nästan som super svini tonårsidol. Mm. Bland annat. Väldigt rolig film. Eh, sen har vi ju Michel Hassanavicius. Mm, med reservation för uttalet. Den franska killen som har regisserat The Artist, som ja, kommer från ingenstans egentligen. I alla fall med giganterna, de övriga giganterna som är med i den här filmen. Ja. I kategorin. För det är ju några riktiga tungviktare. Vi har ju Terence Malick som är nominerad för Tree of Life. Mm. Och det här är ju mannen som även gav oss um, Tunna Röda Linjen mm. 1998. Och då var det hans första film på 17 år. Ja. Så han och mellan Tunna Röda Linjen och Tree of Life tror jag han bara har gjort uh, The New World heter den va? Den här Pocahontas Berättelsen ja, med, med Colin Farrell. Mm. Så han är ju inte jätteproduktiv. Det är ju ingen Woody Allen vi pratar om. Nej, det är väl raka motsatsen. Det tar väldigt mycket tid på sig. Han är väl Hollywoods. Uh, säg <laughs> Roy inte. <Andersson>. nej, <laughs> säg inte så. Men du måste erkänna att det finns likheter. De, det, det finns vi... likhet, likheter, men enligt mig så är Terrence Malick inte en sån klåpare som Roy, Roy Andersson. Ja, det får på stå för dig. Det får stå för mig. Men han är ju så tråkig filmen Det är helt ja. fruktansvärt. Det är väldigt speciella filmer. Ja. Och sen har vi då Alexander Payne som vi pratade om innan. Som är nominerad för The Descendants. Mm. Som tidigare har gjort din stora favorit. Eh, Sideways. Ja, ja, Sideways var en film. Jag såg ju när jag var ganska ung när den kom ut. Och den... 2004 tror jag. Ja, och den vad var jag då typ. Jag vet inte, Skitsamma. jag 12, 13, 14 år. Nej. Jo. 14. 16 typ. 16, förlåt. Ja. Nej, men i alla fall. Och när jag var 16 tyckte jag väl inte att det var så jätteroligt med en film med två medelålders gubbar. som åkte omkring och drack vin och pratade om vindruver. Det var det jag fick ut av den filmen. Jag tycker alltså, personligen att den är alldeles fantastisk. Den är väldigt stillsam och väldigt behaglig. Man, man blir lite på gott humör av det i den här halvdepressionen. Yes. Så kände jag för den. Och det är för för dig. Och sen har vi kanske en av de andra största genom tiden. Det är ju Martin Scorsese som är nominerad för Hugo! Ja. Som gör två flugor på smällen samtidigt här och gör inte bara sin första barnfilm utan sin första 3D-film också. Mm, och en film som ska vara som ska använda 3D på ett väldigt bra sätt till skillnad från många filmer. Mm. Det, det jag nu har vi inte sett den än, för jag tror inte den har haft Sverige premiären. Nej, den kommer från 6 mars. 6 mars, det är ett tag kvar, men mm. det ska bli väldigt kul att se när Scorsese rör sig utanför sitt vanliga element med mycket gangsters och mycket mörker. Ja. Sen är det det att det ligger och vilar i något av en förbannelse, eller gjorde fram till sig för år sedan över Martin Scorsese som har varit nominerad i... För princip nästan varenda film man har gjort, känns det som. Ja, men också haft nackdel av att själv sitta i Oscars så att det har väl känts, det har länge varit så här underförstått att man inte ger priser till sig själv. Alltså han som sitter i kärnan av Oscarsgöring, liksom att man inte ger priser till... Det är inte så skyst att rösta på sig själv. Nej, men det är ju det. Men det bröt ju när han vann bästa regi för Departed 2006. Ja. En film som han ja, definitivt var bra som, men fortfarande inte av hans bästa filmer, Så att det är lite tråkigt för att se sig att han har gjort... Vad jag, vad jag tror har redan gjort sina bästa filmer och utan ja. att ha fått priser för dem. Absolut. Vilket alltid är tråkigt att man får kompensation oskars mm. Men sen som tur är så blir ju hans bästa filmer blir inte sämre för att han inte vann någonting för den Nej, nej tur absolut är. inte. Det var Oscarsnacket för den här veckan. Mm. Nästa vecka så ska vi försöka återkomma med lite mer detaljer angående flera av filmerna. Då har vi förhoppningsvis hunnit se några av dem När vi spelar in nästa veckas avsnitt ja, Vi ska väl göra ett avsnitt Vi tänkte väl vänta att ja, spela in ett avsnitt Tills vi har sett ganska mycket. Då kommer det väl mer Det kommer mer vara Reflektioner av filmen där, liksom. ja, Och då kommer, det, kommer också Våra tips på Oscarsvinnarna mm, På då. galan den 26 februari Alltså knappt två veckor kommer vi sitta bänkade uppe här framför våran projektorvägg och njuta av galornas gala mm. vi går vidare vi ska ta och titta lite på boxoffice, alltså vilka filmer som har spelat in mest pengar i USA den här veckan ja. och vi börjar på femte plats. Underworld Awakening Spelar, har spelat in 5,5 miljoner den här veckan och för de som inte vet så är det här fjärde delen i Underworld-serien med Kate Beckinsale där vampyrer och varulvar slåss mot varandra i tajta latexkläder och med stora skjutvapen. Ja, jag tror jag sett sammanlagt en halv Underworld-film överhuvudtaget så att... Alltså jag har sett båda de, både båda ettan och tvåan. Mm. Trean var ju en prequel kan man säga ja, utan Kate Becker utan Kate men med Rona Mitra istället. Mm. Och alltså jag tycker, de har ju de, de, visst har de sitt underhållningsvärde. Det har de ju absolut. De är ju, det är ju inga superpåkostade historier direkt utan de verkar ju vara de är inte lågbudget heller men liksom, det är ju inga sådana här monsterproduktioner. <laughs> Pun, pun intended. Mm. Men alltså, de, de har ju helt klart sitt underhållningsvärde kan jag tycka ändå. Det är så här ja, lagom precis. Nej, absolut inte. På fjärde plats på boxoffice har vi Big Miracle som har spelat in 7,76 miljoner kronor. Och jag ska ärligt säga att jag har ingen aning om vad det här är. Jo, det har jag visst det! Det är ju ett sånt här gulligt litet familjedrama med... John Krasinski från amerikanska The Office och Drew Barrymore och Ted Danson till och med. Mm. Och om man läser beskrivningen på IMDB så står det... In a small town, Alaska... Va? In a small town, Alaska. <laughs> In small town, Alaska, a news reporter recruits his ex-girlfriend, a Greenpeace-volontär... On a campaign to save a family of grey whales trapped by rapidly forming ice in the Arctic Circle. Rädda villig för 2010-talet. Rädda villig går under isen. Mm. Skulle man mm. kunna säga. Det. det låter ju som en typisk amerikansk varm och gosig familjefilm. Ja. Jag har också ett snittbetyg på 5,5 på IMDB <laughs> så det kanske inte är något mästerverk. Men jag gillar ju John Krasinski annars. Mm. Även om jag inte är så förtjust i amerikanska The Office så tycker jag att han Absolut har talang och jag tror att han kommer ha en riktigt trevlig karriär framför sig. Mm. När han får fart på filmrollerna ordentligt. Men, men, tredje plats har vi The Gray 9,3 miljoner. Och det är det här som kallas för en av tidernas mest testosteronfyllda machofilmer- som också ska vara riktigt bra. Mm, det är alltså en survivalfilm. Det är Liam Neeson och några andra hårda grabbar som... De kraschar ett plan upp i Alaska igen. Ja, Alaska igen är populärt. Mm. De kraschar och slås mot vargar och grejer. Och det räcker ju egentligen med att se trailen till den här filmen. För att... Äh, gillar man manlig action. Om man nu får vara lite stereotyp så är ju det här en dröm. För man ser ju... Liam Neeson tejpa fast såna här små små spritflaskor som man kan få på flygplan eller i hotellbarar mellan fingrarna för att sen dra av botten på dem så han får nästan som ett vast och springer mot en anfallande varg. Så alla filmer känner jag där Liam Neeson slåss med nävarna mot en varg det kan inte vara liksom helt <laughs> dåligt. <laughs> Nej, sen får man väl ja, det ska ju väl vara väldigt, lite överdrivet och men det ska fortfarande vara väldigt underhållande. Ja, så att... Och den är regisserad mm. av Joe Karnan som eh, har gjort Narc tidigare och eh, även tillsammans med Liam Neeson eh, filmversion av The A-Team mm. som kom här om året. En film som jag tyckte var extremt underhållande. Ja, det var underhållande, oväntat underhållande faktiskt. Ja, den var riktigt bra. Så eh, den ser jag fram emot när den har svensk biopremiär. Mm. På andra plats som spelat in mer än dubbelt så mycket som The Grey den här veckan. Det kan ju vara för att den här hade premiär den här veckan tror jag. Ja. är ju The Woman in Black, Daniel Radcliffs första stora försök att kliva ur Harry Potter-träsket och lägga glasögonen och blickstäret åt sidan. Mm. Och det är en ganska traditionell spökfilm mm. som utspelas på 1800-talet någon gång tror jag. Jag tror att han ska få ähm, testa sin amerikanska accent med att liksom verkligen verkligen försöka göra något annat äh, än Harry Potter. liksom säkert kliva bort från det brittiska, från det liksom lite... Ja, han har där. ju gjort ett, ett par andra roller jo. emellan här, men det här är ju hans han, första... Han har alltid kommit tillbaka till Harry Potter och så länge de har hållit på att producera filmerna så har det ju inte gått att komma ifrån det riktigt. Det är ju... Nej, så mm. men... Äh... Ja, vad säger IMDB? Vad ligger den på för betyg? Ja, det är inte, jag vet inte det inte så många som har sett den men den ligger på 7,3 så det ska väl vara en stabil triller antar jag. Ja, det, jag har sett trailer på den och den verkar ju så här lite lagom obehaglig. Jag får lite sådana här vibbar av eh, Spanska Barnhemmet fast mm. eh, inte alls eh, lika bra antagligen för. Nej, ja, ja, att, att jämföra en film med Barnhemmet eh, är ju ett väldigt högt betyg i alla fall. Och återigen så kan vi säga att har ni inte sett Barnhemmet så borde ni göra det. För det är en av de mest obehagliga filmerna jag någonsin har sett. Fast på ett sånt här bra sätt. Det är inte obehagligt på samma sätt som Hostel eller någon sån här skit. Utan det är otäckt. Mm. Och det är läskigt. Ja. Fantastiskt bra film. Mm. Som vi verkligen rekommenderar. Och på första plats så har man spelat in 22 miljoner dollar. Och jag tror den här premiär nu i helgen också. Ja. Och det är ju Chronicle. Mm. Och berätta lite vad Chronicle handlar om. Ja, och Chronicle är ju... Som ganska många filmer nu för tiden... Där de hoppar på det här spåret Eller de hoppar på två... så här olika... Så här, två stora genrer. Två populära filmtrender nu. Att dels det här att uh, Lost Video... Trenden som började med... Som slog igenom ordentligt på 90-talet med Blair Witch Project. Som var en ganska dålig film helt med. Mm. Men som, som på senare tid har varit med... Um, filmer som paranormal activity, Cloverfield. Ja, precis. Alltså att det är filmer som handlar Red Red 1 och 2, Wreck ja, 1 och Rec. 2, 1 och 2 ja. också två, eh, två spanska skräckfilmer där den åtminstone den första är också den fantastiskt bra. Två, var inte riktigt lika bra. Mm. Ettan fantastiskt bra. Mm. Nej, men i alla fall det är det, är, det är alltså filmer som är filmade med handkamera. I den här är det en kille som filmar allt som händer med sin mobilkamera och sen är det väl lite övervakningskamera och sånt som berättar. Ja. Och det, är, det är dels det är en ganska smart grej att använda för att det används ofta för att kunna göra lite billigare filmer för att det är lättare att dölja bristande ja, men, teknik. bristande specialeffekter och sånt. För om det redan är lite blurry och dålig bildkvalitet så är det ingen som ser att du inte har lagt lika mycket pengar på specialeffekterna. Och lite sånt där. Så det, det funkar ibland, det funkar inte alltid. Vi Få se hur det funkar ja. den här. Och sen den andra stora den är det att det är superhjältefilm. Eller inte riktigt. Superkraftfilm skulle man kunna säga. Mm, för, för det, det är det tre killa som stöter på en meteor eller någonting. Ja, de är, ute och, de är ute efter en blöt kväll. Jag vet inte om de har varit på krogen eller något. Men de mm. har varit ute och rumlat och hamnat i någon grotta av något slag. Där det tydligen finns någon slags meteor eller något som har slagit ner. och Som mm. sakta men säkert ger dem kinesiska krafter mm, att de kan påverka, de kan flytta saker med tanken ja. och, men en sak som den här filmen då gör annorlunda är att istället för att de bestämmer sig för att oh, vi ska bekämpa brott så beter de sig mer som amerikanska tonåringar antingen, antagligen hade gjort i en sån här situation, de börjar jävlas med folk helt enkelt ja. de börjar ge sig på mobbare och så här. Kasta bort böcker från folk, de så här ger bus och flytta bilar och sånt för folk. Och sen så eskalerar ju det här och... Ja, en, av, en av killarna går ju lite över gränsen kan vi säga utan att spoila för mycket. Och sen så eskalerar detta och liksom, deras kraften blir starkare och de gör mer och mer värre saker om man säger. det ser väldigt mycket framåt den här, jag tycker det är ett intressant koncept. Så den ska bli spännande att se när den har... Premiär i Sverige Den 15 Så det är nästa onsdag har den mm. Sverige premiär mm. Så den kan vi rekommendera Att ni går ut och ser även om vi inte har Sett den själva Nej, Det verkar vara ett intressant koncept i alla fall Absolut Det var Box Office topp 5 i alla fall mm. Då ska vi gå över På eh, programpunkten Som jag har valt att kalla Broadcast News Efter den klassiska filmen med bland annat Albert Brooks från 1977 tror jag. Så det är en liten sådär, referens till klassisk film i min, i min lilla programpunkt där jag berättar lite olika saker som har hänt i filmvärlden under veckan. Och så får Alexander komma med lite kommentarer på det här. Och först ut är ju då att förra söndagen så var det ju Super Bowl i USA. Ja. Alltså finalen i amerikansk fotboll. Och det har ju blivit eh, lite av en tradition att filmbolagen ska smälla på med stora trailers. Inför sina sommarfilmer då? Inför sina sommarfilmer, ja. Och det är främst två stycken som jag tänker att vi ska prata lite om nu. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg... Nej, det var en som visades där och en som släpptes efteråt tror jag. Ja, men de försöker i alla fall... Även om de inte visar dem i reklampauserna så släpps det alltid mycket trailers filmer, spel och ja, allt Väldigt mycket saker utannonseras i den vevan i alla fall. Ja. Men eh, först och främst så vill jag prata om eh, The Avengers, den nya trailen för Marvels superduper hjältefilm som har premiär om ett par månader. Mm. Mm, slutet på april. Slutet på april som mm. för samman Thor, Captain America, Iron Man Hulken, Hawkeye. Hawkeye och Black Widow mm. tillsammans med Nick Fury då, i, ja, alltså en actionfilm som jag personligen ser fram emot mer än jag någonsin har sett fram emot en annan film i världshistorien tror jag eh, för de som inte vet är som lyssnar det kan ni inte veta eftersom det är första avsnittet men jag är ett gigantiskt superhjältefan och jag skojar inte så att äntligen få se The Avengers hoppa ut ur serietidningarna och få liv tillsammans på Vita Duken. Det är någonting som jag ser fram emot så mycket så att jag kan knappt hålla mig. Jag fnittrar som en liten skolflicka när jag ser trailers eller bilder från den här filmen. Och framförallt i trailen så fanns det ett ögonblick när en kamera åker runt alla hjältarna som står med ryggen mot varandra. Och verkar förbereda sig inför en attack från det okända hotet kan vi väl säga som är ja. fienden i den här filmen och det var en sån där, det var en sån där klipp som är, man får liksom rysningar för här, då ser man verkligen alla hjältarna tillsammans oftast har det varit, det har varit mycket klipp när liksom Iron Man i vego är detta, hulken och hulken slår ner saker och Cap Thor är där och Thor är där ja. men, men det, det här, det här kändes, det kändes verkligen som en scen som är gjord för trail, liksom att det verkligen kolla här står de liksom uppröda. Ja. Liksom. Tillsammans även med en scen där Hawkeye, för de som inte vet så är det en karaktär som heter Clint Barton. Som är en mästerbågskytt, mästerskytt överhuvudtaget. Och i, den här, i det här klippet i träningen så slänger han sig ut ur en exp, ett exploderande en exploderande luftfarkost. Mm. Och vänder sig om i slow motion och skjuter en pil upp mot vad det nu är som finns där uppe. Och det, det, det var väldigt mycket sådana här grejer. Och man fick ju också se den första, mm. riktiga, första riktiga klippen på hulken mm. som man ser ut i den här. Han har ju tidigare gestaltat, gestaltats av Eric Bana i Hulk som mm. Ang Lee gjorde. Som var där ja. och, och sen kom ju Edward Norton och gjorde sin tolkning i eh, The oh, Incredible. Incredible Hulk för fyra år sedan tror jag nästan det är nu. Mm. En film som jag tyckte var väldigt underhållande. Ja, det var de ändrad lite så här, men det blev Och, det är, och det, är ju, det är ju den hulken som var i The Incredible Hulk som nu är med i Avengers, så man bortser ju lite från den här första hulk. Ja, men sen bortser de lite från den andra hulken också. Lite. Ja, det känns, så det är lite ja. ny, men det är ändå samma. Och den här ja. gången så är det Mark Ruffalo som tar rollen som Dr. Mm. Banner som har lite humörsproblem. Ja, det känns som en spontant, den med minst uh, väntade killen att spela superhjältefilm i alla fall i Avengers. Ja, men jag tror det kan funka bra för mm. det som har funkat bra med alla Hulk-filmerna är att de har valt duktiga karaktärskådespelare ja, till rollen. Absolut. De har valt skådespelare som är bra på att spela uh, Bruce Karak Banner och inte Hulken nödvändigtvis. Exakt. Och sen så är det ju fantastiskt kul att i Avengers så kommer ju Lou Ferrigno att göra rösten till Hulk. Alltså jättemannen som spelade Hulken med grönt smink och lila byxor- i den klassiska gamla tv-serien. Mm. Så det ska bli väldigt kul. Jag känner att vi är en glädje av på ett sidospår där. Men avengers trailer i alla fall- eh, tror jag är den bästa som visades under Super Bowl och de jag har sett. Och eh, mm. jag ser extremt mycket fram emot den här filmen. Och eh, vi fortsätter på samma spår. då har ju kommit en ny trailer för The Amazing Spider-Man- Alltså rebooten på Spider-Man-tylogin. De gjorde tre filmer och nu börjar de om historien. Så Peter Parker ska återigen bli Spider-Man. han går på high school fortfarande. Mary Jane är inte med utan det är istället vem? Det är istället Gwen Stacy som om man följer serietidningarna då är Spider-Mans första. Och kan enligt en vissa största kärlek. Så det är, det är lite mer... Det är Lite mer back to... Back to the basics. Back to the, back to the beginning liksom. de går tillbaka till gamla spider lite att... Ja, han går fortfarande på high school i hela filmen istället för de typ fem minuter som han gjorde, som Tobey Maguire gjorde. Och karaktären känns yngre än Tobey Maguire även om jag tror att... Jag tror de är... Andrew Garfield är nog bara ett eller två år yngre en vad Toby Maguire var när han spelade det första. Men Toby Maguire har ju inte det här utseendet att han såg ut som att han var 35 när han spelade och gick på high school. Det var ja. lite. Det funkade inte riktigt. Så nu är det mer high school och går tillbaka. Han har mekaniska webbskjutare som man hade i de gamla serietidningarna. Istället för att nätet kommer ut i handleden. Mm. Vilket är ganska intressant eftersom i serietidningarna var det alltid att ja, han hade mekaniska webbskjutare. Sen efter de första filmerna så ändrade de det i serietidningen till att han också då... sköt nät ur händerna. Ja, då utvecklades det om så att det blev mer som filmerna. Nu går filmerna tillbaka till originalet. Så Men det... jag, tror, jag tror det kan vara ett ganska intressant... Ett bra val för liksom... Ja, det är mer det här, då kommer det in lite mer att han är verkligen så här science geek också. Att ja. att han kan teknik. Och eh, framförallt tyckte jag det märktes i den här trailern som inte märktes i den första trailern som kom att de har fångat mycket av det här... Eh... Spider-Man som karaktär i C-tidningarna- är ju ganska... Vad ska man säga? Han är ganska rapp i käften hela tiden. Han ju har, emot. Han har ju ja, liksom... Som i en scen i den här trailern- så sitter han i baksätet på en bil- i sin direkt hos... och det är någon bad guy som sitter där. Och så ska någon som håller på att Ja, mm. någon som håller på att och, och så säger han, du ska, borde inte göra det. Så bara, Are you a cop? Och så svarar Spider-Man någonting som Do I look like a cop? In Red, Spandex, eller något sådant ja. där, säger han. Och det, det tycker jag är kul att de fångade det här som, som fanns mycket med i uh, serietidningen Ultimate mm. Spider-Man. Ja. Och, uh, att Spi och även i flera andra serier. Att Spider-Man är ju en väldigt. Uh, han är ju väldigt pratglad karaktär. Han är alltid någon, I serietidningen han har han ju alltid någonting att säga, något dykt att säga åt skurkarna. Han hämtar ja, alltid det Ja, är inget, han är ja. väldigt lättsam av sig som superhjälte, även om han liksom är en av de största serietidningshjältarna i historien så är han ju liksom inte, han har inte den här tyngden och allvaret som typ Captain America eller Batman har som har, de är ofta väldigt seriösa av sig mm. alltså det, det, det är mycket sånt i trailen också tycker jag alltså det, jag hoppas att det blir en bra blandning ja, jag hoppas det, sen har vi ju Emma Stone som kommer att spela Gwen Stacy, det är Andrew Garfield förresten som spelar Spider-Man kanske vi mm. ska nämna mm. och eh, i den här nya trailen får man ju även första skymten av skurken Lizard som spelas av rysi fans. Mm. Och det, det tror jag kan bli spännande. De, mm. Det går ifrån lite det här magiska som Sandman nästan var, nästan var i Spider-Man 3. Det är väl lite för över det. Jag, jag tror mer på att en människa förvandlas till en reptilliknande varelse än att han förvandlas till sand. Jo, det känns väl lite mer ja på något sätt. Om Sen är Sandman en fruktansvärt tråkig skurk också tycker jag. Ja, det får man väl säga. Eh, med tanke på att han i serietidningarna är ett svin- men i filmen så blev han någon missförstådd- småbrottsling och var ja, det var. Ja, Och i övriga roller så har vi Dennis Leary- som spelar polischefen- pappa Stacy. Mm. Alltså Gwen Stacy's pappa. Och sen har vi ju även- eh, Sally Field som spelar- ehm, Aunt, May. Aunt May. Och framförallt har vi- Martin Sheen som spelar Uncle Ben- Mm, inte sätt utan karaktären. Och Uncle Ben som jag antar inte kommer dö första halvtimmen i den här filmen. Det vore ju ett fruktansvärt slöseri om de skulle göra, ha med Martin Kina och mm. sen mm. försvinner han efter 20 minuter. Mm. Ja. Så det, även jag ser fram emot den ändå. Jag blir mer och mer hypad och jag hoppas att de lyckas få till schyssta 3D-effekter också. Ja, för Spider-Man är, Spider är ju egentligen som gjort för 3D kan man ju tycka. Ja, jag tycker 3D börjar bli lite utkörtat. det i... är ja. För mig är det liksom en dyrare än extra avgift på biobiljetten. Ja. Okej, vi går vidare. Vi har lite mindre broadcast news. Paradise Lost som var på gång med Bradley Cooper som skulle spela Satan. Den blir inte av. Ja. Den är helt nedlagd. av Tack för det. studion. det. Det var ju baserat på den här klassiska dikten, tror jag det är. Men tydligen så lades det ner på grund av att eh, allting bara handlade om specialeffekter. Mm. Och det blev inte så mycket annat av det. Så eh, får aldrig se hur det, blir, hur det skulle ha sett ut med Bradley Cooper som djävulen. Jag tycker att Bradley Cooper är med i alldeles för mycket saker överhuvudtaget nu. Bradley Cooper och Ryan Reynolds. Ja, ah, så fort det är casting news överhuvudtaget. Ja, det, ah, det kanske blir Bradley Cooper eller Ryan Reynolds. Ryan Reynolds som spelar honom, man Ja, det kan jag tycka att de är lite överexponerade. Men det, det är fortfarande två skådespelare som eh, kan vara bra när de vill det. Ja. Eh, Ryan Reynolds ska ju vara väldigt bra i. Eh... Safe House som har premiär i USA den här mm, veckan. Också svenska kissar. Ja, Daniel Espinosa. Mm, som, som gjorde den inte fantastiska Snabba Cash, men... Den extremt överexponerade Snabba Cash. Ja, det kan man väl säga. Bokstavligt talat. Mm. Men i den filmen ska Ryan Reynolds faktiskt vara riktigt bra. Mm. Och mycket av det ska bero på tack vare att han, han måste ta lite extra för att kunna hålla jämna steg med Denson Washington som var den andra huvudrollen. Mm. Det är ett intressant möte. De ja. George Lucas är på tapeten Och inte bara för den Fruktansvärda nyheten Att Star Wars episod 1 Som har premiär ikväll Det här är fredag den 10 februari Den har ju premiär Och är dubbad till svenska Där bland annat Tommy Nilsson Spelar Qui-Gon Jinn Och Pernilla August dubbar sig själv i rollen som Schmi Skywalker. Men det, det ska vi inte prata om för det är så fruktansvärt. Så det tänker vi inte låta ta upp mer av er dyrbara tid. Men George Lucas, han har ju gått ut med en kommentar som kanske retar upp många Star Wars-fans. Han har nämligen gått ut och sagt att Han Solo sköt inte först. <laughs> och för dem som inte förstår så handlar det om den här klassiska scenen i den allra första Star Wars-filmen från 1977. Där... Karaktären Han Solo, spelad av Harrison Ford, skjuter prisägaren Greedo när han sitter på baren i Mos Eisley. Mm. Och det här har ju Star Wars-nördar bråkat om ända sedan filmen hade premiär. Huruvida Han sköt för han Solo sköt först eller Greedo sköt först eller och hur det nu gick till. Och det vi kan ju förtydliga med att varför det är argument är att folk... Eh vill inte folk en del vill inte att han solo som ska vara en good guy ska liksom skjuta en kille I först som inte har provocerat honom eller som inte har han om, om Hans solo hade skjutit efteråt hade det varit självförsvar hade det varit hade han hade skjutit först hade det bara varit mod och hade det hade bara varit en douchebag och det gick ju så långt till och med att i de nya nyrestaurerade versionerna så eh, la George Lucas till små små klipp som vi och specialeffekter som gjorde att Greedo sköt först men missade Ja, för att Han Solo på ett väldigt ryckigt sätt flyttar på huvudet i sidled. Nästan som att det är bortklippt från kroppen och flyttat en bit, vilket ja. är, ungefär var så de gjorde. Jag, jag tror att man, det man kom fram till var ju att Greedo han inte skjuta alls egentligen, utan Nej, för för jag... de sitter där och pratar och sen så skjuter Han Solo honom i ansiktet helt enkelt. Ja, för jag kommer ihåg när jag var liten och såg Star wars -firmerna. Jag jag det klart som dagen i mitt minne att eh, i de originalutgåvorna så skjuter Han sol och Greedo skjuter inte alls. Mm. Så, men nu har George Lucas alltså sagt att eh, han sköt inte alls först utan att det var Greedo som sköt först och eh, det här lär väl reta upp ganska många men sen vet vi ju att eh, George Lucas är en mästare på att förstöra sina klassiska mästerverk så oavsett om det är med restaureringar eller nyversioner eller dumma kommentarer. Han har ju fortfarande han har ju sitt argument som man alltid använder. Att det är mina filmer, jag får göra vad fan jag vill med dem. Och sense. det kan jag hålla med om. Det kan ja, jag absolut, absolut hålla med om. Men det bör, han bör ändå se det till att Det hade sin... varit trevligt om man, liksom, när han gör restaurerade versioner. Att inte bara släppa dem med nya specialeffekter. Utan att kan släppa originalversionerna på Blu-ray också. Det hade varit ja, och inte... en, en fin gest av honom. Ja, för alla fans som älskar originalen. Precis som de var. Mm. I alla fall... Nästa nyhet är att Vince Vaughn och Owen Wilson återförenas efter um, Wedding Crashers. Ja, och väldigt många andra filmer. Ja, men mm. där de mm. spelade huvudrollerna tillsammans. Mm. Nu ska de göra en film baserad på ett manus av Vince Vaughn som heter Interns. Som handlar om två män i, vad, vad kan de vara, i 40-årsåldern nu. Ja, något sånt. Som eh, blir av med sina jobb och eh, tvingas bli praktikanter på något... Eh, Google-liknande dot-com-företag Och de finner sig själva Att de måste tävla mot Unga, biffiga 20-åringar Med massor av motivation och talang Och jag håller på att somna När jag läser upp Min beskrivning Jag är ju inte ett jättefan av Vince Vaughn Eller Owen Wilson Eller hela Pack som de kallas Vissa delar av Frightpack tycker jag kan vara väldigt roliga i och för sig. Och de har gjort roliga filmer men jag tycker att de kan ofta bli lite för mycket. Jag var inte jättetjust i Wedding Crashers även om jag tyckte att den hade sina stunder. Nej, mm, jag tycker Wedding Crashers gillar jag så gillar jag... Uh, den största de gjorde... Uh, ah, skitsamma. Men um, Vilken tänker du på? <laughs> Är det Ron Burgundy? Nej, jag tänker ju på... Uh, High College-filmen. Jaha. Um... <laughs> nu står det still bara för det. Uh, om någon kommer på vad filmen heter till nästa veckas avsnitt så får ni gärna maila oss på uh, salong 59 podcast har vi den där mejladressen eller ska du regga det efteråt? Vi har den mejladressen, jag har reggat den. Alltså salong59podcast och det är 59 med 59. Så kommer ni på vad filmen heter så, eller har åsikter överhuvudtaget om programmet. Så får ni, åsikter eller programpunkter eller vad som helst. Åsikter, programpunkter, vad ni vill så får ni jättegärna mejla in och höra av er. Och vi har även en blogg som är på väg att startas som heter salong59.wordpress.com. Så där kommer ni snart kunna läsa dagliga nyheter och små inlägg från oss. Alexander rycker på axlarna, jag har inte hunnit diskutera den här planerna med honom än. Nej, det är ny nyheter för mig som är så att det är killen. Det är så vi jobbar här på Salong59, det ska vara snabba nyheter som överraskar alla. Mm. Men vi går vidare och här har vi ju två nyheter nu som faktiskt jag tycker är riktigt spännande. Vilket har den nyaste först. Det har nämligen släppts en ny trailer för den fjärde born filmen Utan Jason Born och utan Matt Damon. Det är alltså The Born Legacy som kommer i sommar. Och som är en slags spin-off slash uppföljare med eh, Jeremy Renner i huvudrollen. Ja. Han spelar ju ytterligare en agent i det här eh, oh, nu Treadstone-programmet mm. som eh, var en stor del av de tre bondfilmerna med, med Matt Damon. Mm. Så ja. han spelar en annan hitman och den här filmen utspelar sig efter sista barnfilmen. Ja, det är några, några återkommande karaktärer också. Ja, till exempel Pamela Landy som John Allen spelade. Mm. Eh, en CIA-chef som var på jakt efter Bourne men mm. som faktiskt var en ganska godhjärtad karaktär som hjälpte Bourne också. Hon återkommer och sen återkommer även Albert Finney. Han hade en liten biroll i den tredje Bourne-filmen som läkaren som hade skapat Jason Bourne eller vad man skulle kunna säga, som låg bakom det här programmet med hjärntvättning av... Hemliga agenter och liknande. Så han återkommer. Sen förutom Jeremy Renner så har vi flera nya ansikten. Rachel Weisz kommer att spela den kvinnliga huvudrollen. Exakt vem hon kommer spela vet jag inte riktigt. För hon var inte med i trailen tror jag inte. Nej. Och sen så har vi även Edward Norton. Som kommer vara med och tydligen ska spela filmens skurk. Ja det är ju faktiskt det mest intressanta med den här filmen. Han har ju varit lite, mm. lite borta ett par år nästan. Inte ja. några sådana här jättestora. Nej, det roller. var ett tag sedan, sedan han var, fick sitt genombrott och var jätte, liksom är en av de mest lovande. Det är han ju fortfarande. Han är fortfarande en fantastisk skådespelare. Ja, ja absolut. Men han, har inte, det är inte, han är inte så här på topp som när han gjorde liksom American History X och uh, Fight Club. och liksom nej. Alla De här nej, liksom nej. Alla filmerna bara kom på rad. Han briljerade. Liksom. Det är inte riktigt samma. Men det ska bli kul mm. att se dem spela skurk igen. Jag, tror inte, ja. jag vet inte om jag har sett dem göra det sen... Um, ja, det ska inte... jobb. Ja, det tänker jag så. Jag tänkte att du skulle se något annat som skulle vara lite spoiler. Men det, nej, det gjorde du inte. Nej, nu vet jag inte vad du tänker på nej. så i alla fall. Men sista nyheten i Broadcast News mm. för den här veckan. Mm. Det är ju att det alldeles nyligen har släppts en poster... För en film som jag ser fram emot väldigt mycket och jag tror att du ser fram emot den väldigt mycket också Alexander. Den mm. syns inte här på IMDb som vi har framme men det är en, en poster för en film som inte har börjat spelas in ens mm, som ska spännande. börja som ska börja spelas in i april och har premiär någon gång i 2013 och det handlar om Robert Rodriguez Machete Kills. Mm. för de som inte vet så var ju Machete en film av Robert Rodriguez som började som en fake trailer med det mexikanska skrubbsåret Danny Trejo mm. i huvudrollen. Mm. och eh, Denna trailer blev ju så populär att eh, det blev en hel film av det med skådespelare som Lindsay Lohan, Don Johnson och Robert De Niro i mm. olika biroller. Ja, Michel Rodriguez och Jessica Michel Alba. Michelle Rodriguez och Jessica Alba givetvis. Mycket, mycket naket, mycket extremt övervåld måste man väl ändå säga. Ja, på det där bra sättet. På det där, bra, det där roliga <laughs> sättet. Ja, ni hörde rätt, vi tycker att våld är roligt. Mm. Eh, machete i alla fall, sjukt underhållande så här grindhouse film med sånt over the top våld och sex och naket så att det var det var så mycket och det var så överdrivet att det blev hysteriskt roligt tyckte mm. jag. En av förra årets positiva överraskningar faktiskt. Det var inte en fantastisk film. Men det var en Absolut under underhållande film. Fantastiskt underhållande film. Och i slutet på den här så utlovade Rodriguez att Machete will return in Machete kills and Machete kills again. <laughs> och nu har alltså den första posten kommit på Machete kills. Och det är en bild på karaktären Machete spelad av Danny Trejo- som är, och han är blodig, helt mm. enkelt. Det är en närbild på hans ansikte och han är blodig. Det är allt som eh, syns. Så det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Och nu kommer en spontan punkt här som jag har skrivit upp med som jag ska överraska dig med. Mm. Om folk i helgen bara ska se en enda film. Vad ska de se då? Gammalt, nytt, vad som helst. Det första som dyker upp i huvudet. <laughs> Inte det första som dyker upp i huvudet va? Ska jag rekommendera det jag tänkte på först? Säg det du tänkte på först. <laughs> jag vet inte vad vi rekommendera filmen egentligen. Men en film som vi såg väldigt nyligen är... Eh, en japansk skräckfilm från 1977. Som heter House. H-O-U-S-E. Eller om den japanska titeln är H-A-U-S-U. -U -U. House. House. Och det, handlade, det är liksom en väldigt... Det känns som en väldigt traditionell skräckfilm. Det är... Sex, sju unga japanska eh, tonårstjejer som ska iväg och bo i ett hus över sommaren typ. Och sen så, ja, någonting mystiskt börjar mörda dem en efter en, liksom väldigt klassiskt. Men den här filmen är inte klassisk på något sätt. Alltså det, den är inte speciellt känd så, men bara väldigt, väldigt, väldigt extremt märklig. För att det är jättesurrealistiskt. Det är väldigt mycket konstiga specialeffekter. Det är dåliga specialeffekter. Jag har mig att ni så att det var en kvinna som blev uppeätet av ett piano. Ja, till exempel. Och det är katter Och alltså det är bara väldigt mycket märkliga saker överhuvudtaget. Jag vet inte om man kan rekommendera den. För jag tyckte spontant inte att den var så bra. Den misslyckades med att vara en skräckfilm egentligen. För att vissa scener så byggde den ändå upp till att det skulle vara något läskigt Och så kommer det någon effekt som är se helt felplacerad ut och liksom Tar en ur känslan helt och hållet Men det är, ja, kolla upp den om ni vill Kolla på en trailer i alla fall Och bara se, gå in på Youtube och bara Sök på House 1977 Och liksom bara kolla för att det är en Extremt märklig film och, Så, ja. ja Jag tar ett lite mer traditionellt spår Och jag säger att mitt helgtips För den här veckan Det blir Die Hard 2 Die Harder jag behöver inte förklara mer, tror jag inte. Utan vi tackar för oss detta premiäravsnitt. Hoppas att ni har haft trevligt med oss. Och att ni har kunnat stå ut med vårt otroligt nördiga babblande. Och <laughs> uh, våra utsvävningar. Så jag hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka. Och som sagt, ni får jättegärna maila in frågor. Eller fakta. Eller programpunktsförslag. Eller precis vad ni vill till salong59podcast-gmail.com Jag heter David Wallström. Jag heter Alexander. Vi syns nästa vecka. Tack för oss!